В її вітці матері вже починають пояснювати дочкам, що бувають поцілунки з хлопчиками. А критичне осмислення не давало спати. А критичне осмислення піддавало сумнівам прагнення, наміри і тенденції. А критичне осмислення могло приректи і на довічне невиконання репродуктивної функції через відсутність біологічного необхідного, попри всю емансипованість наших жінок елементу для реалізації єдиної із спарних функцій організму. Хоч як крутись, Хоч на які жіночі збори ходи? Хоч як голоси про права жінок? Хоч скільки літератури з гендерних питань перечитай? Не народиш дитину без хлопа. Що за витівки природи? Не родяться діти, без них в осатих волохатих. Не родяться і квит. Отак приблизно провадила виховну роботу Антуанента. Простішими словами, але в тому ж напрямку працювала й Тетяна. Вона дивилася на речі прагматичніше. «Не будь дурною, Валько! Мало ти набідувалася? Мало наплакалася? Вибач, з мордою побитою находилася?» «А яка гарантія, що той німець не буде?» «Ну, морду! Велика гарантія! Повна, можна сказати! Хай тільки спробує! Там суворо! У них там права жінки, знаєш, як пильнують!» «Не встигне косо глянути!» Як його на цугунтер. Хай тільки спробує. Та його поліція одразу кийками, кийками. Облиш Тоню. Навіщо одразу поліція кайками Тихомирила імпульсивну Тетяну Антуанета. Мені здається, якщо людина, який під 40, вирішила одружитися, це свідчить про те, що погляди на життя вже сформовані. Дурне в голові, навіть якщо воно було, перебродило. Як на мене, такий чоловік – надійний варіант для створення сім'ї. І для народження дітей втрутився зі своїм зауваженням Анатолій. Послухайте, дівчата, що я вичитав у своїй мудрій книжці. Те, що жінка виношує у лоні, чоловік мусить виносити в голові. Тільки тоді він почуватиметься батьком, а не жертвою низької протизаплідної культури. Як вам? Круто, псип б його косали. Це знову твій улюблений і геніальний водичка? Ходиш зі своєю книжкою як із цитатника Маудзедуна, пробурчала Тетяна. А мені, здається, дуже слушна думка. Правда, Валюшо? Коли чоловік ладен оголос заявити, що готовий створити сім'ю, це означає, що він справді готовий це зробити. У цьому немає сорому, а є здоровий глузд. Підняла угору палець Антуанета і поклала до рота шматочок огірка. Помішала салат. Мабуть, треба ще трохи посолити. І майонезу мало. «Ти, Валько, думай про майбутнє. Доріка вже передуріла, пора діток народжувати. Не встигнеш озирнутися. Сороківка стукне, а там пізно. Пізно Маша пить боржомі. І потім матеріально легше буде. Ну, матеріально я вже стою непогано. Валентина обвела поглядом кухню, чудово обставлену, вилизану, всю в серветочках, букетиках, сувенірних поличках з написами польською». Німецькою, англійською. «Нічого мені не бракує. І без чоловіка, правда, Анеточко?» «Валюшу, котику, ми ж не про холодильник і микрохвильовку ведемо мову», – лагідно заперечила Антуанета. «Так, ти довела усім, що можеш здатна досягти добробуту в житті. Ти сама, за власні кошти, зароблені тобою, і тільки тобою спромоглася придбати цю квартиру, Чудово, світло, затишну, власним же коштом відремонтувала і умоблювала, але погодься, символом родинного затишку, є все ж не телевізор, правда? От от слухає нетку діти, діти, от воно тобі символ, символ і життя, і успіху, всього іншого у цьому прикрому світі. Не будь дурна, Валько, хапай цього німця, дуй в Німеччину, влаштовуйся, а якщо почне роги показувати. Так ну його чортову мать. Не один він там німцем працює. Знайдеш іншого, молодого, красивого, багатого, вже до свого смаку. Ну добре, я тобі раджу. І ще треба трохи перцю додати. Як ти думаєш? Це вже без переходу від кохання до кулінарії про салат. Толику. Тип хліба порізав. Це чоловіча робота. А то на трьох баб один мужик. Блін. За столом термічна обробка Валентини продовжувалася. Ти ж подумай, Валюшу, як вигідно, будеш кататися до Німеччини і назад без усіляких віз миз, манців-шманців, перекиданців, намитниці, мало тобі крові випили на кордонах. А так сіла собі в якомусь мюнхені машину, паспортом німецьким махнула і попливла, немов цариця лебідь. В Тернополі вийшла, ніхто пальцем не торкне, і машини там, нерівня нашим. Таню, не пий крові, ми вже з тобою про це говорили, коли інні документи передавали. Це ж і був головний аргумент.